Аудіокниги українською від студії «Калідор» Роберт Гайнлайн Зоряний десант Розділ другий Було страшно мені, і я кинувся пріч І побіг геть немов ненормальний Сам від страху не свій зачинився я Заховався в матусиній спальні. Янкі дудль поможи танцювати співати на очи. Янкі дудль поможи із подружкою як себе вести. Янкі дудль Денді, навчи. Я ніколи не думав, що піду в армію, а тим більше в мобільну піхоту. Якби я обмовився про таке у дитинстві, мене би просто відшмагали, а якби я був старший, то удостоїли б батьківської проповіді про те, як деякі недбайливі сини тільки те й роблять, що ганьблять своє прізвище. Я, звісно, говорив батькові, що збираюся вступити на федеральну службу, коли вже учився в старших класах. Вважаю, в такому віці кожен хлопець починає думати про це. Мені виповнилося 18 через тиждень після завершення школи. Однак більшість хлопців ставилися до такої перспективи не вельми серйозно. Швидше – так, жартома. Деякий час вони бавилися цією ідеєю, лоскотали собі нерви, а потім благополучно вступали до коледжу або ж наймалися на роботу чи знаходили іще щонебудь. Цілком, можливо, так могло статися і зі мною, якби мій найкращий друг серйозно вирішив вступити на державну службу. У середній школі ми з Карлом завжди були заодно і все-все робили разом. Разом виглядали дівчат, разом залицялися до них. Разом гуляли із подружками. Ми разом займалися фізикою та електронікою у саморобній лабораторії, що він влаштував її в себе вдома. Я не був сильний у теорії, але зате спритно паяв і збирав схеми. Як правило, Карл у нас розробляв ідею, складав схему, ну а я, слідуючи його інструкціям, втілював, Задумане у життя Це було чудово Взагалі, все, що ми робили разом із ним, було чудово У батьків Карла не було такого капіталу, як у мого батька Але це абсолютно не впливало на наші стосунки Коли батько придбав мені на 14-ліття невеличкий гелікоптер То ця машина настільки ж належала Карлу, наскільки і мені те ж саме і з лабораторією, влаштованою у підвалі їх будинку. Я теж міг розпоряджатися у ній на свій власний розсуд. Коли Карл несподівано заявив, що не хоче відразу після школи йти далі вчитися, а вирішив спершу спробувати військову службу, я теж замислився. Схоже, він вважав такий шлях для себе природним. Зрештою. Я сказав йому, що піду із ним. Ха, та тобі твій старий не дозволить. Чого? Як це він мені не дозволить? Я обурювався, але в глибині душі чудово розумів. Карл має рацію. Батько спробує зробити все, що в його силах, хоча й буде діяти приховано. Вербування до федеральної служби – було першим повністю вільним вибором будь-якої людини. Якщо юнакові чи дівчині виповнювалося вісімнадцять, він або вона могли зробити свій вибір, і ніхто, ніхто не смів втручатися у цей процес. «Оживемо, побачимо», – сказав Карл і перевів мову на інше. «Одного чудового дня я...» Ніби мимохідь завів розмову із батьком. Він відклав газету, вийняв із рота сигару і втупився у мене. Ти що, хлопче? Я пробурмотів, що мої прагнення мені не здаються ненормальними. Батько зітхнув. Що ж, напевно, слід було очікувати чогось схожого. Так, так. Я пам'ятаю, щойно ти навчився ходити, і з тихенького немовляти ти перетворився на чортеня, яке було справжнім покаранням для всього цього будинку. Пам'ятаю, як ти чудово розтрощив одну із улюблених маминих вас, китайську Епохімін. Причому, ти зробив це цілком свідомо. Я в цьому впевнений. Ти був, звісно, надто малий, аби розуміти ціну цієї вази, тому я тебе просто вдарив по руках. Ще пам'ятаю, як ти одного разу поцупив одну із моїх сигар і пам'ятаю, як тобі потім було погано. Хлопчакам просто необхідно спробувати, аби зрозуміти, що забави дорослих чоловіків – Поки що не для них. Ми ж бачили з мамою, як тобі було погано, як тебе скніло, що ти їсти цілий вечір нічого не міг після тієї сигари. Але ми промовчали тоді. Ми спостерігали, як ти вступаєш у пору юності і починаєш помічати, що дівчата не всі на одне обличчя і що серед них є такі, які змушують Частіше битися серденько. Він зітхнув, ніби я помер. Але, тату, я не збираюся руйнувати своє життя. Мені потрібен всього один термін служби. Це... Це ж не назавжди. Давай, синку, принаймні поки що не будемо поспішати, гаразд. Все потрібно гарненько обміркувати і... Вислухай, що я думаю про це. Навіть якщо ти вже вирішив, то постарайся зрозуміти і мене. Хочу тобі нагадати, що наша сім'я ось вже сто років далека від будь-якої політики. Ми вирощуємо свій сад на власному шматку землі, і я не бачу причин, заради яких ти став би порушником цієї чудової сімейної традиції. «Здається мені, тут не обійшлося без впливу одного із твоїх учителів у старших класах. Як там його ім'я? Ти знаєш, про кого я кажу?» Він мав на увазі нашого викладача історії та моральної філософії, ветерана Федеральної служби армії. «Містер Дюбуа? Ха, дурне ім'я, але йому підходить». Хм, і, звісно, він іноземець. Схоже, що проти всіх наявних законів хтось почав використовувати школи як приховані центри вербування до армії. Схоже, мені варто написати різкого листа на цю тему. Зрештою, у нас, у простих платників податків, також є деякі права. Але тату... Він зовсім не замішаний ні в чому такому, він... Я зупинився, не в силах віднайти потрібні слова. Містер Дюбуа, насправді, завжди ставився до нас із неприхованим почуттям власної переваги. Він ясно давав зрозуміти, що жоден із нас не гідний служби. Мені особисто він абсолютно не подобався. Але... О, які ж дивні діла твої, господи. Зараз я змушений був його захищати. Навпаки, тату, він постійно сміється над нами. Добре. Не будемо товкти воду у ступі, погодився батько. Отже, ти закінчиш школу і поїдеш у Гарвард, і будеш там вивчати теорію і практику бізнесу. Ти ж. Це знав, правда? Далі ти поїдеш до Сорбони, будеш подорожувати і будеш зустрічатися з нашими клієнтами та контрагентами. Ти сам побачиш, як робиться наш бізнес у інших частинах світу. Потім ти повернешся додому і візьмешся до роботи. Почнеш із найпримітивнішої – біржовим агентом або іще щось таке. Це потрібно, аби дотриматися ритуалу, але, повір, ти не встигнеш і оком змигнути, як опинишся серед управлінців. Я не хочу, аби хто-небудь інший, молодший і спритніший, вліз вперед тебе. Наскільки швидко ти станеш босом, буде залежати тільки від твого власного бажання і терпіння. Ось так. «Як тобі такий сюжет?» Я не відповів. Нічого нового я поки що не почув. Я завжди знав, що цей шлях буде моїм. Втім, батько на цьому не спинився. Він підвівся і поклав мені руку на плече. «Тож не думай, синку, що я про тебе забув або ставлюся до тебе з упередженням. «Ти мені подобаєшся, і давай глянемо іще раз неупереджено на цю твою затію. Якби де-небудь йшла війна, я... я перший би тебе підтримав. Я навіть перевів би наш бізнес на військові рейки. Але нині воїн немає, і, слава Богу, більше не передбачається. Сама можливість війни знищена. Наша планета живе мирно і щасливо» і, окрім того, має прекрасні стосунки з іншими планетами. Чим же тоді, скажи мені, займається так звана федеральна служба? А я тобі відповім. Вона паразитує. Це ні на що непридатний орган, який живе за рахунок нас, платників податків. І слід сказати, це вельми дорогий спосіб утримувати на суспільні гроші нездар – які раніше були би просто безробітними. Їх утримують роками, а потім вони спокійнісінько відпочивають до кінця життя. А можливо, ти саме цього і хочеш? «Карл зовсім не бездарна людина», – сказав я. «Карл? Хм, звісно. Він гарний хлопець, щоправда, із вітром в голові». Батько знизав плечима і усміхнувся. «Синку, я хотів зберегти дещо у таємниці як сюрприз, ну, як подарунок до завершення школи. Але, напевно, прийшов час відкрити секрет, і, можливо, він допоможе тобі швидше викинути цю нісенітницю із голови. Повір». Я не хочу, щоб ти думав, ніби я боюся будь-якого твого рішення. Я надто довіряю твоєму здоровому глузду, хоча ти й молодий. Але ти зараз перебуваєш у сумнівах і тривогах, і я знаю, що мій подарунок допоможе прочистити тобі мізки. Ну, спробуй, відгадай. Що це? Ну, не знаю, промовив я. Батько посміхнувся. Туристична поїздка на Марс. Напевне, в мене був дуже безглуздий вигляд. Господи, тату, але я навіть не думав. Я хотів, аби мій сюрприз тебе здивував, і так воно й вийшло. Ха -ха. Я знаю, хлопчаки божеволюють від таких подорожей і для тебе... Для тебе зараз така подорож явно необхідна. Побудеш сам у незвичному оточенні. Іноді це дуже корисно. Тим паче, коли ти по-справжньому вімкнешся в нашу роботу, то тобі буде важко викроїти навіть декілька днів, аби злітати на місяць. Ну, а раз, він взяв газету. «Не треба мені дякувати. Займися своїми справами». «Мені треба іще трішки попрацювати. Бізнес!» Я вийшов із кімнати. Батько вважав, що він вже все владнав. Та й я якось заспокоївся. Мені теж здавалося, що все вже вирішено. «Марс! Марс! Я полечу сам! Ніхто мною не опікуватиметься! Буду робити, що захочу!» Але я не розповів про цю поїздку Карлу. У мене було гидке відчуття, що він вирішить, ніби мене просто купили. Що ж, можливо, так воно і було. Карлу я просто сказав, що мій батько дивиться на службу в армії кардинально не так, як я. Ну, звичайно, відповів він. Мій теж, але я знаю, що це моя доля. Я все ще був у роздумах, коли йшли останні заняття з історії та моральної філософії. Ці предмети відрізнялися від інших тим, що кожен був зобов'язаний брати участь у заняттях, але спотів не було». Містер Дюбуа, схоже, не особливо дбав про те, аби ми звітували про свої знання. Щоправда, іноді він тицяв пальцем лівої руки у когось із нас. Він ніколи не обтяжував себе запам'ятовуванням імен і ставив якесь коротке запитання. Але якщо не отримував відповіді, це нічого особливо не змінювало. На останньому уроці... Щоправда, мені здалося, що він все ж таки вирішив поволі дізнатися, а що ж ми таки засвоїли. Одна із дівчат з викликом заявила. А моя мама каже, що насильство ніколи нічого не може створити. Так, Дюбоа холодно глянув на неї. А я впевнений, що... Матері відомого тобі міста Карфаген були би дуже здивовані, якби дізналися про це. Чому до них не звернулася твоя мати або ти сама, га? У Дюбуа із цією ученицею конфлікт був вже давно. Вона не вважала за потрібне підлабузнюватися або побоюватися Дюбуа, адже іспитів з його курсу не було. Отож... Вона ніколи й не приховувала свого роздратування. Так само, як і зараз. «Ви намагаєтеся насміхатися наді мною? Всім відомо, що Карфаген було зруйновано!» «А мені здалося, що якраз ти цього й не знаєш», сказав Дюбуа без жодного натяку на посмішку. «Але якщо ти все ж таки в курсі про це, то, може, ти мені відповісиш?» Що ж інше, як не насильство, назавжди визначило долю матерів міста Карфаген? І взагалі, я не збирався сміятися особисто із тебе. Просто я не можу не зневажати дурні ідеї і принципи. Кожному, хто сповідує історично необґрунтовану і аморальну концепцію щодо того, що «Насильство не в змозі нічого створити», я порадив би подискутувати з духами Наполеона Бонапарта і герцога Велінгтона. Адже насильство і відверта сила в історії людства вирішили більше питань, ніж будь-який інший фактор, і протилежна думка не має права навіть називатися «концепцією». Дурні, які забувають цю головну правду в історії людства, завжди платять або, принаймні, платили за це недомислення своїм життям і свободою. Ще один рік, ще один клас відучився і ще одна поразка. У дитину закласти знання може будь-хто. Але навчити думати дорослу людину, мабуть, неможливо. І раптом він перевів свій погляд на мене і тицнув пальцем. «Ти, яка різниця у царині моралі, якщо вона взагалі є, лежить між воїном і цивільною людиною?» а «Різниця?» – сказав я, гарячково обмірковуючи. Різниця у сфері громадських обов'язків. Громадського обов'язку, ось. Воїн-солдат, він приймає особисту відповідальність за безпеку того політичного об'єднання, членом якого він є, і заради захисту якого він, за необхідності, повинен пожертвувати своїм життям. Цивільна людина цього робити не зобов'язана. Майже слово в слово... «За підручником!» – сказав Дюбуа і зробив це, як завжди, зневажливо. «Але ти хоч розумієш, що ти зараз сказав? Ти віриш у це?» «Я не знаю, сер. Звичайно ж не знаєш. Я взагалі сумніваюся, що будь хто з вас здатен згадати про свій громадянський обов'язок, «Навіть за найекстремальніших обставин!» Він поглянув на годинник. «Ну ось нарешті і все! Останнє прощавай!» «Ну що ж, хто зна? Можливо, із ким-небудь з вас ми ще й побачимося у менш гнітючій обстановці!» «Всі вільні!» Через три дні... Нам вручили дипломи про завершення школи, а ще через три ми відсвяткували мій день народження, а за тиждень – день народження Карла. І весь цей час я таки не міг йому зізнатися, що передумав іти в армію. Я був абсолютно певен, що він і так все зрозуміє. Цього питання в розмовах ми майже не торкалися». Напевно, обоє відчували якусь незручність. А через день після його дня народження я вирушив проведжати Карла до пункту вербування. Дорогою до федерального центру ми зустрілися із Карменситою Ібанес, нашою однокласницею, яка змушувала будь-кого Відчувати задоволення від того факту, що він належить до раси, розділеної на дві статі О, Кармен, вона не була моєю дівчиною Вона взагалі нічією не була Вона ніколи не бувала на двох побаченнях поспіль з одним і тим самим хлопцем Але до всіх продовжувала ставитися однаково привітно Мені іноді здавалося, що вона просто не бачить між нами хлопцями різниці. Але знайомий я з нею був доволі близько, оскільки вона часто користувалася нашим басейном. Він був таких розмірів, які встановлені для змагань на Олімпіадах. Вона приходила то з одним приятелем, то з іншим, іноді сама. І цьому чомусь дуже раділа моя мама. Мама вважала, що Кармен має на мене гарно впливати. Ну що ж, можливо, мама мала рацію. Кармен помітила нас і зачекала, поки ми її наздоженемо. Посміхнулася і мовила «Привіт, хлопці!» «Елоу, очі чорнявенькі!» – сказав я. «І яким вітром?» А ти не здогадуєшся? Сьогодні мій день народження. Так, справді? Вітаємо, будь щаслива. Ну ось, і я вирішила піти на федеральну службу. Що? Я гадаю, Карл був так само здивований, як і я, хоча на неї це було схоже. Вона ніколи не базікала надарма, і зазвичай всі свої секрети тримала при собі. «Ти не жартуєш?» – поставив я невельми розумне питання. «Чого б це?» «Я вирішила стати пілотом зоряного корабля. Принаймні, хочу спробувати». «Ну, гадаю тобі, точно варто спробувати!» – швидко відреагував Карл. «Він мав рацію. Тепер я знаю це точно!» Кармен була невеликого зросту. Вона була витончена і спритна, із з відмінним здоров'ям, і дивовижною реакцією. До того ж, вона доволі професійно займалася стрибками у воду і любила математику. Я закінчив школу із жалюгідним індексом задовільно з алгебри і добре з ділової арифметики. А ось вона... Легко проскочила весь курс з математики, який могла запропонувати наша школа, і встигла завершити ще спецкурс. Я ніколи не замислювався до цього, для чого це їй було потрібно. Напевно, тому, що вона завжди здавалася такою неземною і створеною тільки для розваг, таким собі метеликом одноденкою. Саме тому і думки не виникало. Що вона може займатися чимось серйозним. Ми, тобто, я, сказав Карл, я теж буду вербуватися. І я, раптом мовив я, хоча і ще хвилину тому я навіть не думав про це. Дивно, мій язик ніби почав жити власним окремим життям. О, це прекрасно, відповіла вона. «Я теж хочу вчитися на космічного пілота», – сказав я твердо. На мій подив Кармен не розсміялася і відповіла цілком серйозно. «Це ж чудово. Ми, мабуть, і тренуватися будемо разом. Мені б дуже цього хотілося. Карле, а ти теж хочеш стати пілотом?» «Я?» – перепитав Карл. «Ні, я не збираюся бути водієм вантажівок». «Ви мене знаєте! Старсайт, R&D, електроніка! Якщо, звісно, їм підійду!» «Скажеш теж!» – образилася Кармен. «Водій вантажівки! А ось запхають тебе на Плутон у лабораторію, і будеш там мерзнути все життя!» «Та ні! Я знаю, мені пощастить це точно!» «Ну, гаразд!» – обірвала вона нас. «Давайте краще поквапимося!» Вербувальний пункт містився за огорожею у витонченій ротонді. За столом посміхався справжній сержант Зоряного флоту у справжній формі. Мені, втім, здалося, що він аж надто оздоблений, немов клоуну цирку. Всі груди в нього були всіяні значками, нагородами, багато із яких я бачив вперше в житті. Я помітив, що в нього немає руки, і рукав зашитий, а коли ми наблизилися іще ближче, стало помітно, що відсутні дві ноги. Карл промовив. «Доброго ранку! Я вирішив вступити на службу!» «Я теж!» – кинув я. Втім, сержант не звернув на нас жодної уваги. Не встаючи, він примудрився нахилитися і вимовив. Доброго ранку, юноледі! Що я можу для вас зробити? Я теж вирішила вступити. Сержант посміхнувся їй іще ширше. Чудово, дівчино! Якщо вам не важко, підійміться у кімнату 204 і запитайте Майора Роджерс. Вона вами займеться. Він кинув на неї ще один швидкий, оцінюючий погляд. «Ви у пілоти?» «Якщо це буде можливо?» «Здається, у вас для цього є все, міс». «Знайдіть, міс Роджерс!» Кармен пішла, подякувавши йому і підбадьорливо махнувши нам рукою на прощання. Нарешті сержант звернув увагу і на нас. Він пильно почав роздивлятися, втім, від його дружньої посмішки, якою він провів Кармен, не лишилося жодного сліду. «Отже, – буркнув він до нас, – у чому справа? Будівельний батальйон?» «О, ні, сер, сказав я. – Я хотів би стати пілотом». Він навіть не вважав за потрібне затримати на мені погляд і з нудьгуючим виглядом повернувся до Карла. «Ви...» «Я хотів би потрапити у корпорацію досліджень і розвитку», стримано промовив той. «Найкраще, аби це було пов'язане із електронікою. Думаю, я б там впорався». «Можливо. Якщо зумієте себе...» «Показати належним чином», – буркнув сержант. «Але нічого не вийде, якщо ви прийшли із поганою підготовкою і порожніми головами. Анумо, хлопці, як ви думаєте, для чого мене тримають тут, біля дверей?» Я не зрозумів його. Карл запитав. «І чому?» Та тому, що в уряду одна миска помиїв для всіх, і неважливо, скільки і як ти служив, і чи служив взагалі. Тому що у декого зараз, і таких стає дедалі більше, вважається гарним тоном відслужити один термін, отримати привілеї і носити відзнаку, яка буде всім показувати, ніби він ветеран». А він при цьому, можливо, навіть пороху по-справжньому не нюхав. Але якщо ви дійсно бажаєте вступити, і я не зможу вас від цього відмовити, то нам доведеться вас прийняти. Тому що це ваше право, закріплене не де-небудь, а у самій Конституції. Читали її кожен. Неважливо, чоловік він чи жінка, від народження має право взяти участь у федеральній службі і набути повних прав громадянства. А знаєте, що це означає на ділі? Ми вимушені прилаштовувати і знаходити справу для кожного, хто прийде. Хоча переважна більшість просто... Не можуть робити нічого корисного для служби, я вже не кажу про те, аби прославити її Ви знаєте, що потрібно тому, хто хоче стати справжнім солдатом? Ні, зізнався я Кожен вважає, що достатньо мати дві руки, дві ноги і тупу голову І готово, він вже солдат Я ж скажу вам інше він годиться тільки на гарматне м'ясо. Можливо, цього вистачило навіть якомусь би Юлію Цезарю, але сьогодні справжній солдат – це фахівець найвищої підготовки, якого в іншій галузі могли би назвати не інакше, як майстер або маестро. Ми не маємо права допускати до нашого ремесла тупаків. Тому для тих, хто наполягає на своєму праві відслужити один термін і хто явно не годиться для нас за різними параметрами, ми вигадали цілий список брудних, бридких і небезпечних робіт. Тож майже всі вони забираються додому, підівгавши хвіст, ще до закінчення цього нещасного терміну. Ну що ж... Принаймні ми змушуємо їх пам'ятати до кінця життя, що їхнє громадянство це не порожні слова, і що воно вартує дорого, адже їм доводиться за нього дорого платити. Візьмемо, наприклад, ось цю юну леді, яка щойно була тут. Вона хоче бути пілотом, і вона доб'ється свого. Але якщо в неї нічого не вийде, вона опиниться у кращому разі десь в Антарктиді. Її гарні оченятка почервоніють при штучному світлі, а ручки стануть потворними від роботи і бруду. Я хотів сказати йому, що найгірше, на що може сподіватися Карменсіта, це місце програміста на станції космічного стеження, адже вона по-справжньому талановитий математик. Але той старий сержант продовжував бубоніти своє. І ось тому вони посадили мене тут, як опудало, для таких, як ви. Подивіться нас сюди. Він повернув свій стілець, і ми побачили, що ніг у нього точно немає. Давайте припустимо, що вас не закинуть копати тунелі на місяці, і не змусить бути під дослідною свинею для вивчення невідомих хвороб на нових планетах. Нехай у вас навіть виявлять деякі таланти. Припустімо, що ми зуміємо зробити із вас здатних до справжнього бою солдатів. Тоді ось, гляньте на мене, ось що ви можете отримати в результаті всього цього. І це в кращому випадку. «В гіршому, вашим батькам просто надішлють телеграму із х, глибокими співчуттями!» Він пожував губами і продовжив. «То що, хлопці, а чи не повернутися вам додому, не піти в коледж, а потім зайнятися, я не знаю, хімією, страхуванням або іще бог зна чим?» Термін служби – це не пригода у дитячому садку. Це дійсно військова служба. А вона брутальна і небезпечна навіть у мирний час. Жодних відпусток. Жодної романтики. Ну, то що? Я вже вирішив, сказав твердо Карл. Я теж. А ви розумієте, що не вам визначати сферу вашої служби. «Ну, думаю», – сказав Карл, – «ми зможемо наполягати на своїх інтересах Хе -хе. звісно, звісно, це перше і останнє, про що ви можете попросити до кінця терміну. Офіцер розподілу зверне увагу на ваше прохання, але перше, що він зробить...» Це перевірить, чи не були потрібні цього тижня, наприклад, склодуви для примітивної роботи десь на океанічному дні. І буде запевняти при цьому, що саме там ваша доля і ваше щастя. «Я можу займатися електронікою», – твердо сказав Карл. «Якщо для цього є, бодай, якась можливість, я буду». «Так». «Ну, чудово! А ти що скажеш приятелю?» Я завагався, і раптом саме тієї миті я дуже чітко зрозумів, що якщо зараз ні на що не наважуся, то потім буду все життя гадати і мучитися, а чи вартий я, бодай, чогось на цьому світі, чи я просто якийсь маленький синок боса. «Я збираюся спробувати», – сказав я. «Зрозуміло. Давайте ваші свідоцтва про народження і ваші шкільні дипломи». За десять хвилин ми вже були на верхньому поверсі, де нас обмацували, простукували і просвічували. Мені чомусь спало на думку, що головна мета всіх цих перевірок не в тому, аби дізнатися, здоровий я чи ні – а в тому, аби знайти хворобу, навіть якщо її немає. Це була, на мій погляд, спроба легко і просто позбутися нас іще до того, як ми потрапимо на службу. Я вирішив запитати в одного із лікарів, який відсоток вступників відсіюють через фізичні вади. Він ще роздивувався. «Як це? Ми нікого не відсіюємо!» Закон нам цього не дозволяє. Хм, але тоді перепрошуй лікарю, а для чого весь цей кавардак? Певна мета є, відповів він, злегка відсунувшись і вдаривши мене по коліну молоточком. Ну, хоча б для того, аби визначити, які обов'язки ви зможете виконувати за своїми фізичними даними. Хе -хе. Хоча навіть якщо ви... Приїхали сюди на інвалідному візку, були сліпим на обидва ока і доволі тупим, аби наполягати на вступі у федеральну службу, і тоді вам знайшли би щось підходяще. Наприклад, перераховувати деталі на дотик. Єдиний шанс не потрапити на службу, це отримати у психіатра посвідчення, що ви не можете зрозуміти. Про що йдеться мова у присязі? Лікарю, у вас вже була медична освіта, коли ви вступали на службу. Чому вони вирішили, що вам найкраще виконувати ці обов'язки і послали вас вчитися? Мене? Лікар був не на жарт здивований. Я що, хлопче, виглядаю як дурень? Я цивільний, Найманний? «А? О, вибачте, сер. Нічого, нічого. Я просто хочу тобі сказати, що, на моє глибоке переконання, військова служба, вона для мурах. Ось просто повір мені, я спостерігав, як вони приходять сюди і йдуть, а потім доволі часто повертаються знову, якщо, звісно, повертаються». Для чого? Навіщо? Для суто абстрактного, номінального політичного привілею, який не приносить ані цента і яким вони ніколи не зможуть розумно скористатися. Ти можеш мені не вірити, але послухай, хлопче, не встигнеш ти порахувати до десяти? Як знову опинишся тут? Ну, це в тому випадку якщо ти взагалі повернешся. Так, гаразд. Тепер бери ось ці папери і вирушай до сержанта, який вас зустрічав. І подумай. Пам'ятай, що я тобі казав. Я повернувся у круглий хол ротонди. Карл був уже там. Сержант Зоряного флоту швидко переглянув мої папери і похмуро зауважив, ні до кого не звертаючись. «Обидва до непристойності здорові, за виключенням порожних голів. Так, тепер іще деякі формальні процедури». Він натиснув на кнопку на столі, і у холі з'явилися дві жінки. Одна була схожа на бойову алебарду, інша доволі витончена і миловидна. Сержант тицнув пальцем у папери медичного огляду. Наші свідоцтва про народження, дипломи і промовив офіційним тоном. «Я запросив вас сюди для виконання чергового завдання. Необхідно перевірити цих двох молодих людей, які бажають вступити до нас. Потрібно визначити, чого вони варті і для чого хтось із них може стати в пригоді». Ну і, звичайно ж, перевірити, наскільки точні всі ці документи. Жінки дивилися на нас із казенною байдужістю. Та й чи могло бути інакше, адже це були їх щоденні обов'язки. Одним словом, вони ретельно перевірили наші папери, тоді зняли відбитки пальців і та, котра була вродливіша. Вставила у око окуляр, ну, такі, що бувають у годинникарів і ювелірів. Вона дуже довго порівнювала відбитки наших пальців від народження до нинішнього дня. Так само вона розглядала і порівнювала наші підписи. Я вже почав сумніватися, чи відбувається все це на вербувальному пункті, коли сержант подав голос». Ви знайшли підтвердження того, що вони відповідають за свої дії і можуть прийняти присягу? Ми виявили, – почала та, що була старша, – що документи, які відображають їхній нинішній фізичний стан, є офіційним авторитетним висновком, зробленим спеціальною комісією психіатрів. Комісію встановлено, що обидва претенденти – психічно нормальні – і можуть складати присягу. Жоден із них не перебуває під впливом алкоголю, наркотиків чи інших препаратів, а також під впливом гіпнозу. Добре. Дуже добре. Він похмуро повернувся до нас. Повторюйте за мною. Я, досягнувши повноліття із власної волі, я як відлуння почали повторювати ми, досягнувши повноліття зі своєї власної волі, без жодного насильства з боку кого б то не було за відсутності сторонніх стимулів після отримання усіх необхідних попереджень і пояснень про наслідки цієї присяги, вступаю на Федеральну службу Федерації землян на строк щонайменше два роки, а також на будь-який триваліший строк, якщо це буде спричинене необхідністю служби. На цих словах я злегка затнувся. Я завжди думав, що термін – це лише два роки, тому що так казали всі, і ніхто ніколи не згадував інших термінів. Невже нас вербують на все життя? Я... Присягаюся дотримуватись і захищати Конституцію Федерації від будь-яких можливих ворогів землі і поза межами землі. Підтримувати і захищати конституційні свободи і права громадян та всіх жителів Федерації, включених до неї держав та територій. Відлунням повторювали ми із Карлом. Виконувати на землі і поза землею – Усі запропоновані мені законом обов'язки, а також обов'язки, що надані мені моїм командуванням виконувати всі відповідні до законів накази головнокомандувача федеральної служби, усіх офіцерів та осіб, наділених необхідними повноваженнями вимагати. Також підпорядкування наказам від усіх гуманоїдів і негуманоїдів, які перебувають на службі і підпорядковані мені. І після звільнення з активної служби, після закінчення повного вище вказаного терміну, виконувати всі обов'язки і користуватися усіми правами федерального громадянства. Це було дивовижно. Містер Дюбуа доволі довго проводив аналіз присягів Федеральної служби з погляду історії і моральної філософії. Він навіть змушував нас вивчити цю присягу фразу за фразою. Але тепер у реальності ці слова підступили в притул, насунулися і злилися в важке громаддя, що було готове розчавити немов колеса Джагернаута. У якусь мить я раптом відчув, що перестав бути цивільною людиною. У голові в мене з'явилася дзвінка порожнеча. Я ще не знав, в ким стаю, хоча вже розумів, ким я перестав бути. «І хай допоможе мені Господь!» – промовили ми обоє вслід за сержантом і Карл... Перехрестився. Перехрестилася і жінка, яка була молодша і вродливіша. Після цього знову була неабияка кількість підписів, у нас знову брали відбитки пальців, причому усіх п'яти, нас фотографували і кольорові фотографії підшили до наших справ. Нарешті сержант Зоряного флоту оглянув нас востаннє і сказав, «Так, ну ось начебто і все. Саме час вирушати на ланч. Леді, ви вільні?» Я на силу проковтнув слину. «Сержанте, що? Слухаю. Чи можу я звідси якось повідомити своїх батьків, сказати їм, що я, ну... Сказати їм про результат. А ми зробимо краще. Хочеш, сер? Ви обидва вільні тепер на цілі 48 годин. Він холодно посміхнувся, побачивши нашу розгубленість. Ви ж знаєте, що буде, якщо ви не повернетеся. Трибунал? ха ми обійдемося без бутафорії, просто на ваших паперах з'явиться позначка «Термін служби задовільно не завершено». І у вас ніколи в житті більше не буде іншого шансу. Ми даємо вам час охолонути. А ті дітки, що приходять сюди, нічого серйозного не маючи на увазі, більше не повертається. І це рятує уряд від зайвих витрат, ну а дітлахів та їх батьків від сорому. Адже... ніхто ні про що не дізнається. Ви навіть можете не говорити своїм батькам. Хех. Отож, о півдні післязавтра ми побачимося. Якщо, звісно, побачимося. Хе-хе-хе, <свят> те, що сталося в мене вдома, словами годі описати. Батько спершу накинувся на мене, потім щух і почав переконувати і вмовляти. Мама пішла і зачинилася у спальні. Коли я залишав дім через два дні на годину раніше, ніж мені було потрібно. Мене ніхто не вийшов проводжати Я зупинився перед столом, за яким так само сидів той же сержант І ще подумав, що слід якось відсалютувати, але я не знав як Втім, він підвів голову і глянув на мене «А, ти? Ну ось, тримай свої папери» «Іди до кімнати номер 201. Вони за тебе візьмуться. Постукай і заходь!» Через два дні я вже знав точно, що пілотом мені стати не судилося. Після різного роду оглядів і тестів, мої папери наповнилися новими записами. Невисокий ступінь інтуїтивного сприйняття – Невисокий рівень математичних здібностей, невисокий рівень математичної підготовки, гарна реакція і чудовий зір. Ну, я був радий, що хоч щось у мене хороше. І з тугою думав, що максимально доступна мені швидкість – це швидкість рахувати на пальцях. Ще чотири дні я піддавався іншим. Власне, взагалі диким і немислимим тестам та випробуванням, про які ніхто ніколи, здається, навіть не чув серед моїх знайомих. Хотів би я знати, наприклад, що вони від мене хотіли, коли сценографістка у кабінеті раптом вистрибнула на свій стілець і почала дико верещати «Змії! Змії!». «Ніяких змій там, звісно, не було». Просто якась пластикова трубка. Письмові і усні тести були такими самодурними. Але якщо їм подобалося, то я не прочався. Найретельніше, я складав список переваг. Тут слід було зазначити ті роботи, на які я хотів би потрапити. Природне, що перш за все я вибрав із довгого переліку всі види робіт у космічному флоті. Я знав, що хотів би обслуговувати двигуни або навіть працювати на кухні космічного корабля, але не хотів служити у частинах наземної армії. Мені хотілося помандрувати. Після флоту у пріоритеті я помістив розвідку. Ну, розвідники теж багато подорожують, думав я. Я вважав, що така робота... Теж має бути цікавою. Далі, на третю позицію, я поставив психологічну війну. Ну, хімічну війну, біологічну війну, екологічну війну. Якщо відверто, я навіть не знав, що це таке, але там було слово «війна». І визначив іще дюжину схожих найменувань. Після деяких вагань наприкінці я обрав якийсь корпус К9, і піхоту. Серед небойових цивільних служб я вибирати взагалі не став. Якщо я не потраплю до бойових частин, то яка різниця, куди пошлють? Чи будуть використовувати як піддослідну тварину, чи будуть використовувати як робочу силу для колонізації Венери? І те й інше означало одне. Так тобі й треба, дурню». «Містер Вейс, офіцер-розподільник, опікувався мною майже тиждень після того, як мене було допущено до перевірки. Він був фахівцем із психологічної війни, майором у відставці. Хоча фактично він продовжував службу, але ходив чомусь тільки в цивільному. У його присутності я міг розслаблятися і почуватися цілком вільно». Одного дня він взяв мій список вподобань, звірив з результатами всіх перевірок і тестів і взяв шкільний диплом. Останнє мене, до речі, потішило, тому що в школі справи йшли доволі добре. Показники були достатньо високими, аби не виглядати дурним, і водночас достатньо низькими, аби не здаватися вискочкою чи зубрилою. Занять, за рідкісним винятком, я не пропускав. Та й поза школою я був за нашими мірками доволі помітною людиною. Активно брав участь у команді з плавання, із перегонів на треку, мав посаду скарбника класу і ще безліч різних нісенітниць. Він глянув на ці папери, а тоді перевів погляд на мене і сказав, «Сідай, Джонні!» Він іще погортав папірці і нарешті відклав їх перед собою, розгорнувши віялом немов карти на столі. «Ти любиш собак?» «Так, сер». «Наскільки ти їх любиш? Твій пес, він спить з тобою в одному ліжку. І взагалі, де зараз твій пес?» «Але у мене немає собаки, сер, Принаймні зараз. А якби у мене собака був, ну що ж, я гадаю, не пускав би його у своє ліжко. Бачте, мама взагалі була проти, аби в домі були пси». «Так, так, мами вони такі, але зізнайся, ти коли-небудь проводив собаку у дім потайки». «Ну, я подумав, що не зможу йому пояснити, що мама ніколи не сердиться, але вміє так поглянути на тебе, що пропаде навіть думка, в чомусь її переконувати». «Ну, ні, сер, ніколи». «Ти коли-небудь бачив, не обсів?» «А, один раз. Їх показували на виставці у Торсі». «В театрі Макартура два роки тому». Він кивнув задумливо, а тоді продовжив. Гаразд. давай я розповім тобі про команду К9. Адже Неопес – це не просто собака, який розмовляє. Це… взагалі-то, сэр, я не дуже розібрався із цим Нео тоді в театрі. Вони що?» О-справжньому вміють розмовляти? Дивлячись наскрізь мене, він кивнув. Так, вони розмовляють, тільки слід звикнути до їхньої мови. Вони, наприклад, не вимовляють літери Б, М, П і В. І слід звикнути до тих звуків, якими вони ці літери у своїй мові замінюють. Втім, в будь-якому разі їх мова не гірша за людську. Справа в тому, що неопес це... це не собака, який розмовляє. Це взагалі не собака. Це штучно синтезований мутант. Нео, якщо він тренований, у шість разів розумніший за звичайного пса, або якщо можна провести таке порівняння – то він майже такий саморозумний, як розумова відстала людська особина. З тією лише різницею, що розумова відстала людина, вона в будь-якому разі вважається дефектною, а неопес стабільно виявляє неабиякі здібності у тій галузі, для якої він призначений. Промовивши це, містер Вейс насупився. Але це ще не все. Нео може жити лише у симбіозі. У симбіозі із людиною. У цьому є складність. Ти надто молодий, аби розуміти самому, але ти бачив сімейні пари, своїх батьків зрештою. «Ну ось, ти можеш уявити близькі, ніби сімейні стосунки із неопсом?» «Ей, ні, сер, не можу». Емоційний зв'язок між псом-людиною і людиною-псом у команді К9. Він набагато складніший і тонший, важливіший за емоційні зв'язки у більшості людських сімей. Знаєш, якщо людина із такого дуету гине, ми вбиваємо не пса, негайно. Це все, що ми можемо зробити для того бідного створіння. І це не вбивство, це милосердя. А ось коли гине пес, що ж? Ми не можемо убити людину, хоча «Гадаю, це було б найпростіше рішення. Ми обезпечуємо її від контактів, ми її госпіталізуємо, а потім поступово і повільно збираємо назад у єдине ціле». Він взяв ручку і зробив якусь позначку на папері. «Я вважаю, що ми не можемо ризикувати і надсилати у К9 хлопця, який не може проти волі матері привезти пса в будинок і спати з ним в одному ліжку. «Давай подумаємо про щось інше!» І тільки тут я остаточно зрозумів, що для жодної роботи вищої за К9 у моєму списку вподобань я не підходжу. А тепер для мене було втрачено і цей – перед останній шанс. Я був настільки приголомшений, що ледь розчув наступну фразу. Майор Вейс говорив спокійно, так ніби про щось давно пережите і поховане на дні його душі. Я сам працював колись у К9. Коли мій Нео через нещасливий випадок загинув, вони протримали мене у ізоляторі госпіталю шість тижнів, намагаючись реабілітувати для іншої роботи. «Джонні, ти цікавився різними предметами, вивчав стільки всілякої всячини. Чому ти не зайнявся чимось дійсно цікавим?» «Сер?» «Та нічого. Тим більше тепер про це говорити уже пізно». Забудь про це. До речі, твій викладач з історії та моральної філософії, схоже, добре до тебе ставиться. Правда? Я був злегка вражений. І що він сказав? Вейс посміхнувся. Він сказав, що ти не дурний, просто злегка неосвічений і пригнічений своїм оточенням. І, повір, із його вуз це доволі висока оцінка. Я його знаю. Мені ж, однак, здавалося, що такій оцінці радіти не варто. Цей самовдоволений, занудний старий гань, він... Ну що ж, продовжував тим часом весь, гадаю, слід врахувати рекомендацію містера Дюбуа. Як ти дивишся на те, аби піти у піхоту? М? Я вийшов із федерального центру, не відчуваючи особливої радості, хоча й особливо не сумуючи. Зрештою, я був солдатом. Папери у моїй кишені підтверджували це. Все-таки я був не настільки поганий, аби використовувати мене як піддослідну свинку чи як тупу робочу силу. Робочий день якраз завершився, і будівля майже спорожніла. Лишалися, здається, тільки нічні чергові. Біля виходу я зіштовхнувся з людиною, обличчя якої здалося мені знайомим, але відразу я його не впізнав. Він зловив мій погляд і промовив. «А, хлопче!» «Так ти ще не у космосі?» І тут я впізнав його. Це був він, той самий сержант Зоряного флоту, який першим зустрів нас тут у ротонді. Від подиву я, напевно, роззявив рота. На ньому був цивільний одяг, і він йшов на двох цілих ногах і розмахував двома руками. «Доброго вечора, сержанте!» «Про бурмотів я. Він, схоже, прекрасно зрозумів причину мого здивування, озирнувся і всміхнувся. Та заспокойся, хлопче. Після роботи мені не обов'язково зберігати той страхітливий вигляд. Тебе як, вже призначили? Щойно отримав наказ? Так. І куди? Мобільна піхота». Обличчя сержанта розплелося в задоволеній посмішці. Він гепнув мене по плечу. «Тримайся, синку! Ми будемо робити із тебе чоловіка, або <хух> вб'ємо тебе у процесі навчання. Ну, а можливо, і те, та інше!» «Ви вважаєте це гарний вибір?» – запитав я із сумнівом. «Гарний вибір? Синку!» «Та це взагалі єдиний вибір. Мобільна піхота – це ядро армії. Всі інші – це або натискачі кнопок, або ж професори, яйцеголові. Всі вони лишень допомагають нам. Основну роботу робимо ми!» Він стис мою долоню у рукостисканні і промовив. «Сержант Зоряного флоту «Хо»! Федеральний центр!» «Це я! Звертайся, якщо буде потреба!» «Бувай!» І він вийшов із будівлі. Груди випнуті колесом, голова гордо здійнята, підбори цокали бруківкою. Я отитеріло поглянув на свою долоню. Я знав, що руки, яку я щойно стискав, у нього не було. Але в мене було повне відчуття, що моїй долоні торкалася жива рука, і не просто торкалася, вона твердо стискала. Я читав десь про такі спеціальні протези, але одна справа читати, інша... Я пішов до готелю, де мешкали новобранці, які чекали на розподіл. Форму нам іще не видали, і вдень ми носили прості комбінезони, а вечорами власний одяг. У своїй кімнаті я почав спаковувати речі, оскільки вранці мав відлітати. Я збирав їх для того, аби не брати з собою. Їх слід було відправити додому. Вейс попередив. З собою краще нічого не брати. Хіба сімейну світлину або музичний інструмент, якщо вмієш грати. Карл уже відбув три дні раніше. Він отримав призначення варенді, саме те, чого він і хотів. Мені здавалося, що я такий же щасливий, як і він. Хоча, можливо, я просто був приголомшений і не міг усвідомити до кінця, що саме зі мною відбувається? Маленька Кармен теж уже була у ранзі курсанта Зоряного флоту. Щоправда, поки іще як стажист. Найомовірніше, вона буде пілотом. Що ж, подумав я, вона на це заслужила. Я в ній не сумнівався. У самий розпал моїх зборів речей до кімнати увійшов сусід. О, Отримав наказ, запитав він. «Ага», – буркнув я. «І куди?» – зацікавлено звів брови він. «Мобільна піхота». О! Піхота! Ех ти, дурнику! Мені тебе щиро шкода, от чесне слово!» «Я не знаю чому, але я розлютився». «Заткни пельку! Мобільна піхота». Це найкраща частина армії. Це сама армія. Ви всі працюєте лише для того, аби нам допомагати. Основну роботу робимо ми. Він ядуче посміхнувся. Гаразд, гаразд. Сам побачиш. А вухо хочеш. Дякую, друзі, що прослухали черговий розділ роману Роберта Гайнлайна «Зоряний десант». Підпишіться, будь ласка, на канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальній мережі. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скориставшись функціями спонсорства у YouTube, посиланнями на картку Монобанк, Патреон чи Баймія Кофі у описі до цього відео. Але насамперед, я нагадую вам про необхідність підтримувати Збройні Сили України і вірити у нашу перемогу. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!